És dimecres, 12 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell comentarem el preacord d'Esquerra Republicana, Som gent del poble i Junts per Catalunya per formar govern els propers 4 anys a Palafrugell. Música També conversarem amb Mireia Santamaria, gerent de la Foec, i és que demà tindrà lloc la 8a escola d'estiu de la Foec. D'altra banda, la informació comarcal ens portarà a recordar que avui es compleixen 25 anys del referèndum a Castell que va evitar la construcció de múltiples habitatges i d'un camp de golf al paratge de Castell. Tornarem cap a casa nostra per posar la mirada en el cap de setmana i és l'experiència surera, de l'arbre al tap i del tap a la taula que organitza el Museu del Sur, on parlarem amb la Laura Requena. I acabarem aquest informatiu d'avui escoltant a Lluís Pagès del Club Atlètic Palafrugell i és que diumenge també tindrà lloc la quinzena cursa de Llafranc Pujada al Far. Comencem aquest informatiu amb la notícia destacada de les darreres hores de casa nostra i és que vam saber ahir a la nit, pels vols de les 10 de la nit, que Esquerra Republicana de Catalunya de Palafrugell, som gent del poble i Junts per Catalunya de Palafrugell, van arribar a un preacord per formar govern a Palafrugell en els propers 4 anys. Aquesta situació donaria doncs, que les tres formacions sumarien 12 dels 21 regidors que hi ha en el ple de Palafrugell i, per tant, doncs, superarien els 11 de la majoria absoluta. Una situació, així doncs, que els dona una àmplia majoria per governar i que desbancaria definitivament a Juli Fernández de les possibilitats de formar govern. Els partits es van reunir ahir al vespre i tot i que encara doncs quedaven alguns serrells, esperen que el pacte es pugui fer definitiu en els propers dies. S'ha de tenir en compte, hem de recordar que el Partit Socialista va guanyar les eleccions del 26M, però va empatar en regidors amb Esquerra que també en va aconseguir set. Som gent del poble, per la seva part en va obtenir tres i Junts per Catalunya va baixar fins als dos regidors. Els altres dos adils que queden són els de la Frigella en Comú Podem i un també de Ciutadans. Hem de tenir en compte, i aquest pacte doncs, tampoc és una sorpresa, com vam anar explicant, i és que ja abans de les eleccions, el divendres abans del, de les eleccions, dels comissis, doncs Esquerra Republicana, Som Gent del Poble i Junts per Catalunya van signar un acord eh, per comprometre's a formar un bloc independentista en un debat eh, organitzat per l'Assemblea Nacional de Catalunya. Malgrat això Fernández, recordem, va manifestar la setmana passada la seva voluntat de formar govern amb Som gent del poble, tot i que eh, com podrem escoltar, doncs Joan Vigues ho descartava de totes totes ja que la seva prioritat era intentar formar un govern independentista. Nosaltres vam dir que, eh, des de d'un principi que parlaríem que el diàleg no, no el negaríem ningú, però també vam dir des del principi que la nostra opció preferent era entendre'ns doncs, amb Esquerra i, i que fins que no hagutéssim les possibilitats d'entendre'ns amb Esquerra, no obriríem noves vies de, de negociació. Diàleg n'hem tingut amb, amb, amb quasi tots, amb tots, i, i, i evidentment hem parlat, ara, negociació per arribar a fer a fer govern, doncs, eh, com ja vam dir al principi, les nostres prioritats i s'han complert fins al final, és dir, fins que no hem arribat a ningun acord amb esquerra. Nosaltres no, no, evidentment, no hem entrat en negociació amb ningú encara. D'altra banda, ens posem en contacte amb Josep Piferrer, alcalde en funcions, i que si aquest preacord tira endavant, doncs tornarà a ser alcalde de Palafrugell per valorar aquesta trobada que van tenir ahir amb Sòngent del Poble i Junts per Catalunya i que es va arribar amb aquest preacord. Bon dia, Josep. Bon dia. Doncs s'ha arribat aquest preacord, que es va conèixer ahir, però encara no està tot tancat. Sí, queden algunes coses per tancar, que, que ens reuniem avui i, i, i llavors, bueno, esperem arribar amb un bon acord. Uh, però vull dir que ahir um, els, els creix més principals jo crec que els teníem, bueno, em acordar que, ja estaríem, que ens estaríem més o menys tancats i, i després ens quedaven, doncs allò, alguns serrells per acabar, per acabar d'acordar, uh, ens varen emportar tots els deures a casa i aquesta tarda ens tornem a reunir i ens tornem a posar sobre la taula i el que tenim l'esperança és, és que puguem resoldre aquests petits dubtes que tenim i arribar amb un acord i ja signar l'acord eh, aquesta tarda i demà doncs, ho faria en públic. Uh -huh. uh, es va parlar de, de, de, de, de Cartipàs en aquest cas o, o va ser més una primera trobada, una presa No, no, era la segona trobada uh -huh. aquesta, la segona negociació que fèiem, ja amb Cartipàs més o menys doncs, eh, amb l'esbòs fet i ens, fe, ens falta acabar de dir què, eh? amb en Cartipàs falta un parell de serveis per acabar de, de concretar, que els van fer una proposta Uh, doncs som gent del poble i Esquerra perquè és una això negociixen nosaltres dos amb, amb, amb Junts els hi varen fer una proposta en la proposta que ja ens portaven i bueno, ells s'ho van emportar per, per acabar de tornar doncs, li quatre voltes i, i, i avui doncs que van haver de parlar i també vam estar parlant d'altres punts també de punts del programa que també van posar sobre la taula, i avui es tractava una mica de quadrar programes i que s'hi fas. Uh -huh. Amb aquesta segona trobada, doncs, s'ha arribat a aquest preacord, per tant, suposo que no hi ha hagut gaires dificultats, no?, per part de Junts per Catalunya, per uh, formar govern, també? Bueno, ahir no, vull dir, veurem amb, amb aquestes coses que estàvem en desacord, que nosaltres ja vam fer la, la contraproposta, esperem que avui eh, amb aquesta contraproposta puguem arribar a un acord. uh -huh. I no està tancat per això eh? perquè però, com a mínim no, no, o sigui, no, està, no està ni tancat ni trencat. Mm. Eh, el que tenim doncs és, és que vem una, una bona predisposició de tots tres per acabar de negociar tant en programa com en, com en cartipàs, pas. No? i llavors eh, doncs es van fer vàries contrapropostes que, que, que ens estem estudiant eh, tant nosaltres com, com, com ells i, i aquesta tarda doncs farem a trobar per, per, per veure si ...que creiem que sí, doncs que arribarà un bon acord. Uh -huh. la, el dret dir que hem parlat, per acabar, Josep, eh, ...comentaves, doncs, també que des d'Esquerra... ...i també des de... som gent del poble, doncs, també veieu ...la possibilitat d'afegir com més gent millor, eh, ...també parlàveu abans de dissabte amb, amb els comuns? Aquest és el que havíem dit sempre, de ...que, de que una vegada tinguéssim... ...si arribàvem a l'acord amb, amb junts amb, amb Junts per Catalunya... Uh, després tindríem converses amb, amb, amb, amb els de Podem sí, sí uh, en... intentarem abans, abans de deixar-te de, de trobar-nos amb, amb, amb els de Podem i intentar veure com, com ells respiren, com de quina manera veuen, si es poden integrar i si deuen fer un equip de 13, molt millor que no pas un equip d'11 Molt bé, doncs amb aquesta en principi, amb aquesta suma de, de, de 7, 3 i, i 2 eh, serien 12, per tant ja estarien per sobre la majoria Uh, sí, sí, sí absoluta, per tant estaríem... tindria una força de govern considerable que podriu afegir-hi doncs, aquest regidor també de Palafrugell en comú, seguirem doncs de prop i aviam si es fa oficial aquest acord uh, a tres bandes de moment entre Esquerra Republicana, Som Gent del Poble i Junts per Catalunya. Moltes gràcies Josep. Vale, vosaltres. Seguim en aquest informatiu, continuem parlant de Palafrugell i com us vam fer ahir, com us vam dir, doncs avui parlarem de l'escola d'estiu de la FOEC, de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i nosaltres en parlarem amb la Mireia Santa Maria, gerent de la FOEC i que tenim a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Mireia. Hola, molt bon dia. Doncs Primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos una miqueta en context al voltant d'aquesta vuitena escola d'estiu que doncs té lloc demà al Museu del Suru, eh, que se centrarà en guany en dos països en concret, que són Rússia i els Emirats Àrabs. Eh, per què ens centrem en aquests dos països, en aquesta vuitena escola d'estiu? Bé, de fet, no sóc jo que hauria de contestar això perquè... Uh, cada any són els assistents uh -huh. els que quan s'acaba l'edició uh, voten quins països volen per la següent edició. Aleshores, l'any passat, uh, un, dos dels més demanats van ser Rússia i Emirats uh -huh. i fem, fem cas del que, del que els empresaris tenen interès en saber. M'imagino que són dos mercats suficientment diferents de cultura, uh -huh. molt llunyans, i, i dels que és interessant saber aquest tipus de coses que expliquem en aquestes sessions uh, formatives. No? Uh -huh. Tu ara ho comentaves, doncs, que han estat els propis empresaris els que van assistir a l'edició l'any passat, qui es van interessar per aquests dos països. Quin, quin és el perfil d'empresari que assisteix a aquesta, a aquesta escola? Bé, en aquesta part de formació eh, el que assisteix més són o, o els propis directius de les empreses, o d'empreses una mica més grans eh, personal del Departament d'Export. Eh, en general, eh, sempre hi pot haver algú que, que s'inscriu doncs, perquè a ell li interessa, o... però en general són del Departament d'Export o, o de l'equip directiu. Llavors, jo entenc que tant és per plantejar-se obrir mercat en aquest país, com per si ja ho estan sent millorar eh, algunes relacions o tenir en compte tots aquests factors, com també és molt útil parlar amb l'altra gent que hi ha a les hores dels cafès i això, uh -huh. eh, perquè, perquè un t'explica a mi m'ha passat això, i nosaltres ho hem solucionat així, eh, bueno, no? compartir les experiències crec uh -huh. que també pot ser de gran utilitat. En aquest cas, m'agrada una cosa que, que dieu, perquè... Eh, teniu molta raó, no? que no n'hi ha prou en parlar una llengua o tenir un intèrpret per doncs, poder negociar amb un altre país, sinó que també cal atendre doncs, la cultura. No? Eh, hi ha països que això és molt important i, per tant, eh, donar aquestes eines als empresaris, suposo que això els beneficia molt a l'hora doncs, de poder doncs, exportar els seus productes a, a un país en concret. Sí, sobretot a l'hora de tancar acords. Eh, bé Nosaltres també tenim la nostra cultura i llavors... Ho entenem tot des de la nostra visió. Mm -hmm. Per nosaltres és de bona educació o és correcta un tipus de coses que, que per una altra cultura poden ser diferents. Llavors, moltes vegades, si a tu et diuen si aquesta hora i t'ho anulen, et pot semblar que aquests són poc seriosos i potser si coneixes la seva cultura, ens deia l'any que hi havia la representant de la Índia que ells els grans negocis uh, s'assessoren amb un astròleg si, quan han de tancar un gran acord. I si l'astròleg els diu que no és un bon dia, t'ho aplaçen per demà. Clar, per nosaltres això és una cosa molt poc seriosa, mm -hmm. però potser si ho saps i si tens la paciència d'esperar l'endemà, uh, hi ha cultures que els agrada ser molt proper i quedar amb per sopar i conèixer-te molt personalment. Uh, I ha d'altres, ens deia la del Japó, que no volen cap mena de contacte físic, mai cap petó, mai cap uh, mena d'acostament a més d'un metre, no? <ríe> Bé, bueno, són petites coses que poden ajudar a crear un clima de confiança o un clima de comoditat a l'hora de tancar un acord i, i tancar un negoci, no? Uh, és un, un tema molt interessant. Explica'ns una miqueta, Mireia, sisplau, uh, com es desenvoluparà la jornada? Uh, bé, de cada país hi ha dos ponents, un més especialista en temes político per entendre'ns, i l'altre més especialista en aquest tipus de qüestions que ara explicàvem, que en diem cultural. Uh -huh. Primer farem tot el bloc de Mirats, segon tot el bloc de Rússia, i al final hi haurà una taula rodona amb empreses gironines que ja exporten a un o als dos països això que deiem per compartir una mica d'experiències i de dir oh, doncs això que heu explicat a nosaltres ens va passar que el primer cop que hi vam anar o hem tingut molts problemes a l'hora de trobar un distribuïdor perquè ells, bé, el que sigui, no sé. Sí. Després hi ha la segona part que comença a les set, que és de fet l'acte institucional anual de la FOEC en el que es donen alguns reconeixements a empreses que durant l'any han tingut alguns èxits rellevants i finalment hi ha un sopar per tots els associats de la FUEC, col·laboradors, eh, també tots els empresaris que participen en el projecte Jo de Gran Vull Ser Com Tu, que és el projecte que la FUEC fa per donar a conèixer les empreses i el món empresarial a les escoles de Girona, i que no es podria fer sense l'ajuda de molts empresaris, avui també hi són convidats, i ja està, és com el nostre final de curs, no? Mm -hmm. Podríem dir que sí, no? <coughs> doncs aquesta escola d'estiu, que un any més es torna a fer aquí, va néixer de feta a Palafrugell i per vuit anys doncs es torna a fer aquí. És important mantenir aquest vincle amb la nostra localitat? Bé, nosaltres estem molt agraïts a l'Ajuntament de Palafrugell perquè des del primer any, quan això només era una idea, van apostar per ajudar-nos, s'ha anat consolidant i ells han anat millorant la seva col·laboració cada vegada ha sigut més, més gran i, per tant, ara ja hi ha un vincle... i jo crec que a els agrada que ho fem aquí, a nosaltres ens agrada molt fer-ho aquí. També una mica no s'ha de fer tota Girona, no? Uh -huh. Diem del centralisme de Barcelona i a vegades també practiquem el gironí. I per altra banda, el Museu del Suro és un edifici preciós, que és molt industrial, que s'adequa molt a un acte d'empresa i bé, no sé, ja crec que és com una tradició, però que sempre estarem molt molt agraïts a l'Ajuntament de Palafrugell. Sense ells, segurament no haguéssim arribat a la vuitena edició. Doncs aquesta vuitena edició, mm. que com deien, començarà demà, a partir de les 3 de la tarda, eh, d'altra banda... Però també us recordem que aquestes eh, conferències de l'Escola d'Estiu doncs, també es poden seguir a través de les xarxes socials de, de la FOEC, a Facebook i Twitter, i per tant, doncs eh, si voleu més informació, també podeu consultar la pàgina web eh, escolastiujordicomes.cat. Allà hi trobarà doncs, tota aquesta informació que ens ha anat explicant la gerent de la FOEC, la Mireia Santa Maria, a la qual doncs, tornem a creir que hagi passat avui per aquesta sintonia i ens hagi posat doncs, el dia d'aquesta vuitena Escola d'Estiu Jordi com és, de, de la FUEG. Moltes gràcies, Mireia, i esperem, estem segurs que serà tot un èxit. Gràcies a vosaltres, i recordar a les persones de la zona que li interessi, que estan convidades demà a assistir i a les 3 de la tarda. Mm -hmm. Gràcies a vosaltres. moment per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimecres de Ràdio Palafrugell per explicar que Palamós recorda els 25 anys de la victòria ciutadana de Salvem el Castell. Hem de recordar que el 12 de juny de 1994 es va celebrar el referèndum de Castell que va propiciar la preservació d'aquest paratge de Palamós. Ara, 25 anys després, i amb moviments populars novament en actiu, com el de Sos Costa Brava, es fa encara més evident la importància d'aquella entitat que s'ha convertit en un referent. Avui, Castell, que inclou un jessemin ibèric, forma part del pla especial Castell Cap Roig. A principis dels anys 90, però, el llavors Pla General d'Ordenació Urbana de Palamós, rebeia en aquest sector de Castell la construcció de 100 cases unifamiliars i un Hotel a la plana i el sector del paratge, enmig dels pins, s'ha embuitat més. També, a més a més, s'hi preveia fins i tot un camp de golf. Rafael Bonillo, que en va ser portaveu, recorda més de dues dècades després que quan es va fer públic el projecte d'Urbanitzar Castell, tot un seguit de gent, la majoria dels quals no es coneixien, es van reunir i a partir d'aquell moment van començar a treballar-hi. Bonillo remarca que el treball va ser de conscienciació. La recollida, recordem, de 13.124 signatures va ajudar a visualitzar la societat era contrària a aquest projecte constructiu hereu de l'esclat immobiliari a la Costa Brava entre els anys 60 i 70 del segle passat, especialment pel que fa a les urbanitzacions. L'objectiu, aleshores, era clar. Castell havia de ser no urbanitzable, s'havia d'incloure dins una figura de protecció, com ara un pla especial, i havia de tenir un pla de gestió. No va ser fàcil, especialment per les tensions urbanitzables, polítiques. L'equip de govern de Palamós, amb majoria de Convergència i Unió i liderat per el llavors alcalde Josep Ferrer, havia d'anar amb peus de plom políticament parlant. Ferrer va optar Aleshores, per una sortida que va agafar amb el pas canviat a tothom, la celebració d'un referèndum en el qual els promotors i la mateixa societat podrien parlar i decidir. I el 12 de juny d'ara fa 25 anys es va celebrar aquest referèndum amb el 69,81% de persones que van votar en contra d'urbanitzar respecte al 26,25% que van votar-hi. A favor i amb una altra dada rellevant com és la de la participació que es va situar en un 56,50%. Per tant, donc, avui Palamós i la Costa Brava i el baix Empordà, i Catalunya en general, doncs estan d'enhorabona amb aquella consulta popular que es va fer ara fa 25 anys i que va doncs, impedir tota la construcció a la platja del Castell. Avui doncs, tornen a aflorar aquests problemes urbanístics a la nostra costa, al nostre litoral, i tornen doncs, aquests moviments amb sols Costa Brava, que de moment doncs, han aconseguit aquesta moratòria i que doncs, seguirem de ben a prop les, els passos endavant que facin per intentar aturar aquesta nova onada de construccions a la nostra costa. Tornem cap a casa nostra per explicar de forma breu una notícia que vam penjar i a la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat i que podeu doncs recuperar en aquest portal digital que fa poc més d'un mes que tenim en marxa. La notícia és al voltant de que el futur del Consell de Joves el decidiran els propis joves de Palafrugell. L'àrea de joventut de l'Ajuntament ha posat a disposició dels joves palafruigellens una enquesta perquè decideixin el futur del Consell. Totes les persones que ara les responguin podran dir quins objectius creuen que han de tenir, així com quin format i quins són els temes més importants que hauria de debatre. Els i les joves poden respondre al funcionarari mitjançant eh, telèfons intel·ligents, tauletes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 i 29 anys, doncs, ja ho sabeu, podeu participar en aquesta enquesta, o podeu fer eh, doncs, escanejant aquest codi QR que trobareu en els cartells que hi ha distribuïts pel municipi i també doncs, a la nostra pàgina web, ràdiopelafrugell.cat, trobareu aquest cartell amb aquest codi QR en el qual doncs, us permetrà participar de, del futur del Consell de Joves. Més informacions relacionades amb casa nostra, encetem doncs, la recta final d'aquest informatiu d'avui dimecres i posem la mirada en el cap de setmana, i és que diumenge té lloc una activitat relacionada amb el Museu del Suro, anomenada de l'arbre al tap i del tap a la taula. Aquesta experiència surera ens l'explicarà la Laura Requena del Museu del Suro, Bon dia, Laura. Bon dia Doncs gràcies per atendre la nostra trucada de nou i explicar-nos una miqueta eh, aquesta experiència sorera en què consisteix aquesta activitat? Doncs bé, són unes matinals soreres que s'han preparat eh, des del Consorci dels Gavarres eh, juntament amb el Museu i bé, doncs es tracta d'aprofitar que ara és l'època en la qual es pot fer l'extracció del suro la pela del suro, que és de juny juliol i a vegades principis d'agost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 Uh, i després mm, fer un esmorzar, una visita cultural i també bueno, doncs es podrà fer una degustació de vins que ens han uh, cedit bueno, ens han uh, otorgat els, uh, els, el personal de Déu Empordà uh, uh -huh. molt amablement Aquesta és una activitat que podríem dir que, és, uh, que es fa a diferents llocs a, a la vegada no? o que s'ha fet a diversos indrets Sí, el que s'ha intentat és uh, fer com un binomi entre Casada de la Selva i Palafrugell. Són dos referents en el món surer eh, tant, eh, des de fa uns segles fins a l'actualitat i per tant s'ha doncs, pogut fer d'aquesta manera. Eh, les, els dissabtes a partir del 9 de juny eh, doncs, eh, es faran a Caçada de la Selva, primer a, a canvi la llonga, l'extracció, a l'esmorzar i després es farà una, una ruta literària, bueno, una ruta cultural, perdó per als uh, carrers de, de, de Caçà de la Selva uh -huh. i després els diumenges uh, en aquestes mateixes dates el 16, el 23, el 30 de juny i també 7, 14 i, i, i bueno, finalitzem ara el juliol sí. doncs uh, serà a uh, Palafrugell que farem el mateix però una mica un, certament diferent serà a Llofriu. es farà la pela, després esmorzarem al Museu del Suru um, i després es farà la visita guiada al museu per comprendre, doncs, eh, un cop s'ha extret aquest suro dels arbres, quan de temps reposa l'arbre, que es fa un cop tenim aquestes panes de com es comencen a, a preparar per fer els taps i, finalment, doncs, com és aquest procés des de l'antiguitat fins a l'actualitat. Déu-n'hi-do, déu, -do, déu -do. doncs una visita així com molt, moltes, tocant diverses temàtiques, no? Des d'aquesta doncs, més rural, anar -an a veure com es fa la pela del suro, i després doncs, també amb la visita ja en el museu i també amb aquestes degustacions de, de vins i l'esmorzar temàtic. Per tant, doncs, un bon pla, en aquest cas per diumenge. Això eh, és durant tot el dia, no? Suposo que comencem a primera hora del matí i s'allarga durant tot el matí. Sí, és un matí, diguéssim, racionat amb el suro, des de les 9 aproximadament fins a la 1 és el que contem, eh, ja que hi ha, doncs, des del bosc fins a les poblacions hi ha una estoneta també, uh -huh. però, per tant, és, és un matí. Es fa aviat perquè la pela del suro eh, s'acostuma a fer a aquesta hora. És quan, diguéssim, que l'arbre, doncs, està... A la lli de per sorrera, està més preparada per, per poder fer l'extracció. Uh -huh. I, per tant, doncs, ha de comptar, doncs, això, tot el matí... Uh, en aquesta acció cultural. Doncs, uh, perfecte, no passa res per matinar un diumenge, uh, i més si és per, per, per fer aquesta activitat doncs, tan enriquidora. Uh, cal reseta prèvia, com ho pot fer la gent? Sí, doncs trucant al Museu del Suro al 972 30 78 25. Uh, nosaltres els hi explicarem com funciona l'activitat uh, el cost, etc. etc. Uh -huh. i els anotarem en el dia que els hi vagi millor repeteixo que vàrem començar la setmana anterior hem estat fent notes de rales de premsa perdó, en, aquests, en aquests dies i llavors sí. serà per tant el 16, que és aquest proper diumenge, el 23, el 30 després el 7 el 14 de juliol doncs, Laura, la gent que ens estigui escoltant doncs, ja sap que té aquests diversos dies per apuntar-s'hi, per tant, doncs, trucau al Museu del Suru, com ens ha dit la Laura, el 972 30 us donarà més informació i també us apuntaran doncs, pel dia que us interessi o us vagi millor. Laura Requena, del Museu del Suro, moltes gràcies i ens retrobem aviat. A vosaltres. I ara sí, arribem a la darrera de les notícies d'aquest informatiu d'avui i ho farem parlant també novament del cap de setmana i també d'una activitat de diumenge, en aquest cas, de la quinzena cursa de Llafranc, pujada al FARC, que organitza el Club Atlètic Palafrugell. En Rafael Corbí aquest matí ha pogut conversar amb Lluís Pagès del Club Atlètic Palafrugell al voltant d'aquesta pujada al FARC. En Lluís Pagès ens dona els detalls d'aquesta quinzena cursa de que surt des de, de Bateix i Llefranc i arriba eh, de la Sant Sebastià, al de Sant Sebastià. I són un total d'uns 10 quilòmetres, uns 10 quilòmetres que és la cursa. Es fa, es fa tot, una, tot una volta, eh, bueno, es fa una, una petita pujada, tot un tall més planer, i al final, doncs la pujada final, eh, que és la, la més dura de la cursa, fins a, fins a dalt l'Ernita. Mm -hmm. Bé, bueno, sí, de fet, de fet eh, puja...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 us hi podeu inscriure i, de fet, encara entraríeu dins dels 100 inscrits que tenen un preu més assequible, com ens destaca en Lluís. Bé, bueno, sí, si les inscripcions, si eh, es poden fer online, per internet, que les primeres 100 inscripcions estan en un preu que, que encara no s'ha arribat, un preu de 8 euros, eh, a partir de les, de les, de les 100 són, són 10 euros, i llavors el de cursa també la gent encara es pot apuntar i llavors el preu és d'aquí euros. Uh -huh. Així doncs, una altra activitat, una altra proposta que us proposem des de Ràdio Palafrugell i que us portem en veu doncs, dels protagonistes amb aquesta quinzena cursa de Llafranc pujada al far de diumenge a les 9 del matí. Doncs amb aquesta darrera informació relacionada amb aquesta activitat de, de diumenge a les 9 del matí, amb aquesta quinzena cursa a Llafranca pujada al far, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 12 de juny. Nosaltres us emplacem a que continueu connectats a les nostres xarxes socials, al nostre portal web, radiopalafrugell.cat, per a tal d'estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell durant el dia d'avui, durant tota la tarda i durant tota la nit. I demà ens retrobem a l'informatiu amb noves informacions de casa nostra i del Baix Empordà. Fins demà!